Ne bucurăm de modul în care Dumnezeu lucrează și ne bucurăm de harul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare din noi. Ce trebuie să facem noi este să fim foarte atenți cum lucrează Dumnezeu și să fim pe fază, să nu pierdem momentele în care Dumnezeu ne vorbește, momentul în care Dumnezeu intervine în viața noastră, să înțelegem vocea lui Dumnezeu. Și eu cred că fiecare din noi venim în locul acesta ca să putem să auzim vocea lui Dumnezeu și în zilele care urmează să aplicăm ceea ce Dumnezeu ne-a spus în viața noastră și ne-a vorbit duminica la biserică. Și lucrul acesta este foarte important. Ne găsim într-un ciclu de predici în care vrem să vedem cum putem să ne rezolvăm problemele care vin în viața noastră. Care sunt metodele cele mai eficiente prin care noi putem să rezolvăm orice situație care vine în viața noastră fără să ne speriem de anumite situații grele, complicate, care ne-ar putea surprinde. Și am învățat că este foarte important ca noi, credința pe care o avem în Dumnezeu, să o verbalizăm, să declarăm prin credință tot ceea ce noi credem în cuvântul lui Dumnezeu pentru viețile noastre și pentru situațiile prin care trecem. Apoi, este foarte important ca noi să decidem să fim fericiți. Fericirea este o decizie. Duminica trecută am învățat că noi, pentru a rezolva problemele din viața noastră, trebuie să decidem să fim prosperi. Și am învățat că prosperitatea nu este numai bani, numai averi, numai imobile, ci prosperitatea este o viață din belșug. În toate domeniile, în domeniul spiritual, în domeniul sufletesc și în domeniul material. Astăzi vom merge mai departe și vom învăța o altă strategie pe care o putem aplica în viața noastră atunci când trecem prin situații și prin probleme, atunci când ne aflăm în fața unor circunstanțe pe care nu le putem controla. Avem totuși în mâna noastră niște hățișuri cu care putem lucra. Și în această dimineață vom înțelege că Dumnezeu vrea să ne dezvoltăm o imagine de sine pozitivă și realistă.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 Însuși, Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai Lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Trecem la versetul 28.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 dar mai mult el a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mișlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmbtorarea sau prigoana sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia, după cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat, totuși,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 să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos, Domnul nostru. Aleluia! Frate, apostolul Pavel încearcă să ne ajute în situația prin care trecem în fiecare zi. Așa cum spune el, în fiecare zi suntem dați morții ca niște ori de tăiere. Lumea în care trăim este o lume care este antrenată într-o luptă împotriva identității noastre. Diavolul și-a lansat un arsenal și o armată de demoni prin care încearcă să lovească în capacitatea noastră de a înțelege cine suntem, în identitatea noastră, în imaginea pe care noi o avem despre noi înșine. Dacă umbli pe stradă, dacă lucrezi la un loc de muncă, dacă ai o afacere, indiferent de circumstanțele în care te afli, Simți aceste lovituri care vin în fiecare moment asupra ta. Și în fiecare moment ești chemat să-ți verifici decizia, să-ți verifici declarațiile referitor la identitatea pe care tu o ai. lumea din jurul tău, până și cei mai dragi ai tăi, părinții tăi, frații tăi, colegii și prietenii cu care te joci, cu care lucrezi, cu care înveți, în mod inconștient, sunt dirijați de forțe nevăzute și de multe ori ei nu se siziază lucrul acesta care încearcă să distrugă imaginea de sine a multora dintre noi. Te uiți la televizor și după ce privești câteva minute, te uiți la tine însuți și devii liniștit, devii stresat, pentru că îți este semănată o imagine cu care tu nu te poți conforma. Și de aceea sunt foarte mulți care intră în depresie. Sunt foarte mulți care merg la spitale, la clinici, își angajează operații estetice. Spunea un chirurg, chirurg estetician, ne mirăm până unde poate merge imaginația oamenilor în ceea ce privește corectarea modului în care ei se prezintă. Deja imaginațiile acestor oameni a căror minte a fost perturbată de ceea ce au văzut, de ceea ce au auzit, ei se uită în cărțile de specialitate și văd că așa ceva nu s-a mai întâmplat. Că trebuie să se specializeze în operații de tip nou. Spuneam eu că atunci când voi face concilierea premaritală, sunt nevoiți să introduc foarte multe întrebări noi. Pentru că îmi dau seama pentru a face față realității existente, va trebui ca cei doi să stea unul în fața celuilalt și să spună Auzi, tu ești real? Ești real? Sau să mă aștept când voi încerca să te cunosc mai bine, să-mi dau seama că ești artificial? Că... Părți din trupul tău sunt artificiale. Doamne, ajută-ne să putem să înțelegem lucrurile. Mi-amintesc când am venit la liceu, de la țară. Am intrat într-o într altă lume. La țară ne cunoșteam toți în satul nostru, era un sat mic, și... Nu prea aveam probleme. Dar când am venit la oraș, ne-am separat. Erau copii de la țară și erau copii de la oraș. Copiii de la oraș erau mai șmecheri, știau glume mai frumoase decât noi, se strângeau și erau îngașcă unii cu alții. Ceilalți de la țară eram adeseori loviți. A, ah, ce știi tu? Ai venit de la Codavaci. Ce știi tu? Acolo în satul vostru mare lucru nu s-a întâmplat. Și mi-am dat seama în momentul acela că este un pericol peste mine. Că oamenii încearcă să mă pună jos, încearcă să-mi creeze o imagine de sine în care să n-am curajul să îmi deschid gura, să n-am curajul să fac anumite lucruri. Și mi amintesc că am început și stăteam în centru și bec, de la becul de la stradă, se vedea în dormitor, la ora nouă era stingerea și eu aveam patul lângă geam și acolo, la becul de la stradă, am început să învăț. Am zis, va radio vouă, ziceți voi că sunteți de la oraș, dar nu vă puneți cu mine. <răzări> și atunci am înțeles că pentru a rezista atacurilor care vin împotriva mea, trebuie să mă antrenez în această luptă și să ripostez să nu ripostez cu cuvintele în modul în care ei făceau lucrul acesta, ci să le arat că pot, să le arat că îs mai deștept decât ei. Și a durat lupta aceasta destul de mult, până când am reușit să impun această imagine pe care eu aveam despre mine. N-am acceptat. Să fie mânjită această imagine. În această dimineață am toată certitudinea că Dumnezeu vrea pentru fiecare din noi să nu acceptăm, să nu ne retragem atunci când atacurile acestea vin spre noi. Să știm cine suntem, să știm de unde venim, să știm care este identitatea noastră să știm unde mergem și să știm modul în care noi ne putem implica în viața aceasta cu o imagine de sine pozitivă și realistă în același timp. Și Apostolul Pavel, în ceea ce am citit în pasajul acesta, ne dă o serie de informații în această direcție. Și noi trebuie să luăm aceste informații și să le punem cap la cap, piatră peste piatră, și să ne zidim o imagine de sine pozitivă, așa cum este în cuvântul lui Dumnezeu, o imagine de sine realistă. Care nici o informație, nici o veste, nici o declarație să nu ne dezechilibreze de pe această poziție pe care noi o avem. În Exod, în capitolul 3, Domnul stătea de vorbă cu Moise. Și si la un moment dat, Moise vine înaintea lui Dumnezeu și si îi spune, Cine sunt eu, Doamne, de vorbești cu mine, de mă trimiți? Moise avea o imagine de sine negativă. Moise știa că este un fugar și a acceptat lucrul acesta. Moise știa că este un străin într-o țară străină și a acceptat lucrul acesta. Moise știa că este gângav și că nu poate vorbi atât de bine și a acceptat lucrul acesta. Și când Domnul i s-a adresat, el a pus întrebarea și a zis, cine sunt, Doamne, că eu nu știu cine sunt. Știți care a fost răspunsul Domnului? Când Moise l-a întrebat, Doamne, eu nu știu cine sunt, dar Tu cine ești? Știți ce a răspuns Domnul? Eu sunt... Cel ce sunt. Eu sunt cel ce sunt. Și Dumnezeu i-a spus, când vei merge la poporul Israel, spune-le că ai fost trimis de Eu sunt. Aș vrea în această dimineață, dacă și tu ți-ai pus întrebarea ca și Moise, cine sunt Doamne? Dai atâtea promisiuni pentru mine. Cine sunt, Doamne, de ai făcut atâtea lucruri pentru viața mea și ai în vedere și în plan și vorbești despre lucruri mărețe? Cine sunt, Doamne? Aș vrea în această dimineață să înțelegi că cel ce este îți vorbește. Pentru ca să știi și tu cine ești. Dacă un pește nu ar ști că este pește, ar sta pe uscat. Și dacă ar sta pe uscat, ar fi foarte, foarte stresat. S-ar zbate de moarte, pentru că nu-i locul lui. Dacă peștele înțelege că este pește și că locul lui este în apă și ajunge în apă, acolo el vede că este acasă, că are libertate de mișcare, că el se descurcă fără probleme în mediul respectiv, pentru că este pește. Dacă tu cu adevărat Ești om. Dacă tu cu adevărat ești copilul lui Dumnezeu, așa cum apostolul Pavel spune, tu vei înțelege unde poți să trăiești plenar, unde poți să trăiești și să-ți exerciți întreg potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în tine și în viața ta, unde te poți bucura de binecuvântările lui Dumnezeu. Care este mediul care îți oferă această posibilitate? Și când vei înțelege lucrul acesta, foarte multe probleme vor fi rezolvate de la sine. Dar dacă tu nu vei ști că ești pește și vei sta pe uscat, te vei zbate de moarte în fiecare zi și moartea te va, te va urmări în fiecare moment, nu te vei simți bine. Dar când vei ajunge în apă, în râurile care sunt pentru tine ca pește, tu te vei simți binecuvântat. O, Doamne, vrem să știm cine suntem. Apoi vrem să trăim acolo unde suntem acasă. Acolo unde putem gusta toate binecuvântările pe care Tu le ai pentru noi. Vrem, Doamne, să trăim o viață din bersug. Vrem să decidem să fim fericiți, vrem să fim prosperi, e o decizie noastră. Vrem să declarăm prin credință, în fața valorilor, a furtunilor și a problemelor cu care ne confruntăm și să înțelegem cu toată fermitatea cine suntem. Apostolul Pavel aici ne spune că noi... Pentru că am crezut în Dumnezeu și pentru că suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, suntem copii ai lui Dumnezeu. Că noi am fost înfiați de Dumnezeu și am fost înfiați în așa fel încât suntem parte la moștenire împreună cu Iisus Hristos. Apoi, Apostolul Pavel ne spune că noi am fost chemați, noi am fost aleși, noi am fost considerați neprihăniți, noi am fost iertați că noi, în lucrarea pe care el a făcut-o în viețile noastre, în lucrarea de mântuire, noi suntem în ochii lui scumpi. Și pune întrebarea, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? Dacă Creatorul Universului este pentru noi, dacă El ne vede neprihăniți, cine poate să vină cu alte lucruri și spune Apostolul Pavel, Cine se va ridica cu pâră împotriva noastră? Diavolul va încerca și va zice: Uite, Ce face? Cum face? Cine se va ridica cu pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu îi socotește neprihăniți. Are vreun argument pâră aceasta? Cine va va osmdi? Când Isus mișlocește pentru noi. Frații mei, sunt aici niște informații extraordinare, este ceva extraordinar. Și dacă noi le-am înțelege aceste lucruri, viața noastră, de astăzi, de acum, din momentul acesta, poate să fie schimbată. Orice vinovăție care planează asupra ta, orice frică, va pleca. Orice acuzație care ți se aduce va pleca. Fii foarte atent, pentru că aici sunt niște cuvinte extraordinare. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos, care a murit pentru noi? Cine? Necazul, strântorarea, prigoana, foamea, lipsa, Suntem dați morții, cu alte cuvinte, suntem atacați în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare moment. Dar Apostolul Pavel spune, totuși în toate aceste lucruri, toate atacurile care vin peste noi, noi suntem mai mult decât biruitori. Amin. Exact. Poți tu să asimilezi lucrul acesta? Că nimeni nu are voie să te condamne. Că nimeni nu are voie să vină cu pâră împotriva ta? Dacă sunt anumite situații, Isus este mijlocitorul între tine și Dumnezeu Tatăl, tu când vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, astăzi, iar am greșit. Am greșit, Doamne, și, și n-am vrut să fac lucrul acesta, dar uite ce am făcut! Și mărturisești, puterea iertării prin sângele lui Isus Hristos cade peste tine, și tu simți neprihănirea Lui Dumnezeu care vine și îți aduce pace, îți aduce liniște, îți aduce mângâiere. Cine ne va despărți de dragostea Lui Dumnezeu?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 Frații mei, aș vrea să credem lucrul acesta, aș vrea să-l ținem în inimile noastre, în mințile noastre. Nimic și nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și când iubești pe cineva, este extraordinar. Când iubești pe cineva, se întâmplă ceva deosebit.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 Cuvântul lui Dumnezeu ne dă da această definiție a dragostei. O, Doamne, iartă-mă! Iartă-mă iartă că am fost atât de stresat datorită cuvintelor pe care le-am auzit rostindu-se la adresa mea și am crezut unele din ele. Și pentru că am văzut că se repetă și mai multe persoane spun același lucru, am crezut că așa este. M-am văzut un om care nu este bun de nimic, așa cum au zis învățătorii mei, poate chiar părinții mei, în stare de nervozitate, ah, tu nu vei fi bun de nimic, vai și de capul tău. Am lăsat ca puterea acestor cuvinte să penetreze în mintea noastră, să le procesăm și să te lași legat cu cătușele acestor cuvinte care îți răsună în mintea ta. Tu nu ești bun de nimic, tu nu vei reuși, tu nu vei fi capabil să termin ce ai început. Frații mei, în această dimineață Duhul lui Dumnezeu vrea să activeze credința de noi. Duhul lui Dumnezeu vrea să paralizeze toate aceste cuvinte și puterea acestor cuvinte negative să fie ruptă din viața noastră, ca noi să putem să ne ridicăm pe picioare și să spunem a, sunt motive pentru care oamenii aceștia spun, dar eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Eu am fost înfiat de Dumnezeu. Înfierea s-a făcut într-un mod complet, în așa fel încât eu voi fi moștenitor împreună cu Isus Hristos. Că eu nu poate nimeni și nimic să mă despartă de dragostea lui Dumnezeu. Că între mine și Dumnezeu este o legătură solidă care nimeni și nimic nu poate rupe decât eu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Filipeni, în capitolul 3, versetul 20. Cetățenia noastră este în ceruri. Ai știut lucrul acesta, că tu trăiești aici pe pământ. Lunile trecute am avut de-a face cu statutul acesta de cetățean. Cineva trebuia să justifice că este cetățean român. Și vreau să vă spun că mi-a trebuit atâtea acte să pot să arat că persoana respectivă este cetățean român. El a neglijat lucrul acesta. Au fost ani de zile de când a plecat din țară și a neglijat, n-a știut că este important să-și țină actele care le-a avut. Și a pierdut totul. Și când a ajuns din nou aici, nu putea justifica că este cetățean român. Și a trebuit să intru la tribunal, a trebuit să pregătesc o serie de hârtii prin care să se justifice că este cetățean român. În momentul în care tu-ți predai viața lui Iisus Hristos, în momentul în care intri în apa botezului, și faci legământul cu Dumnezeu. În momentul în care tu crezi din treaga ta ființă în numele Lui Iisus Hristos și te lași călăuzit de Duhul Lui Dumnezeu, tu devii copila Lui Dumnezeu. Tu trăiești aici și ai o cetățenie, două sau trei cetățenii pământești, care îți dau dreptul în anumite țări, să beneficiezi de binecuvântările cetățeniei respective. Dar peste toate acestea, aș vrea să rețin, fiecare creștin și copil al lui Dumnezeu este cetățean al cerului. Ai drepturi datorită cetățeniei tale înaintea lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 2, versetul 19.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 printer dacă n-ai calculator, du-te la cineva la care are și făți o hârtie de cetățean al cerului. Nu pentru ca sorați cuiva de aici, că oamenii nu vor pune mare accent pe această hârtie, dar ca tu să reții că tu ai o cetățenie care nu ți-o poate lua nimeni, că tu ești cetățean al cerului. Ioan, capitolul 1, versetul 12. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu. E un drept al tău. Galaten, capitolul 3, versetul 29. Dacă sunteți ai Lui Hristos, sunteți sămânța Lui Avraam. Moștenitori prin păgăduință. Până unde merge moștenirea ta? Până la Avram. Toate binecuvântările rostite pentru Avram devin valabile pentru tine și pentru mine. Ioan, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Fii atent aici. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște. De ce? Pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Așa. E un secret al nostru. Te va întreba oamenii din jurul tău: mă, dar de ce ești atât de fericit? De ce ești așa de vesel? De ce tu în declarațiile tale te comporți ca fiul președintelui? Dar cum să nu fiu? Când eu sunt copilul împăratului împăraților, a președintelui președinților. Când eu nu numai că în mod declarativ am lucrul acesta prin credință, dar eu am cetățenia cerului. Eu știu că dacă plec de aici, am o casă în cer. Am un loc unde să stau. Citiți 2 Corinteni, capitolul 5. Apostolul Pavel spune, dacă plecăm de pe pământul acesta, dacă se desface casa aceasta a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer, deci ești cetățean cu proprietate în împărăția lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu. Ai to această certitudine, că ai lăsat un mințit de ceea ce au spus colegii tăi de lucru, colegii tăi de joacă, colegii tăi de școală și -ai, ai lăsat aceste vorbe să intre în mintea ta, să te paralizeze și ai renunțat la lucruri la care nu trebuia să renunți. Te-ai dat bătut că ai zis nu pot, nu știu, nu sunt capabil. Ridică-te pe picioare și stai înaintea lui Dumnezeu și spune Doamne iartă-mă, am acceptat această imagine de sine să fie terfelită. Am acceptat ca eu să fiu călcat în picioare și identitatea mea să fie murdărită. Vreau astăzi să primesc spălarea prin sângele tău și să știu cine sunt și să declar lucrul acesta cu toată fermitatea. Haideți să vedem obstacolele cu care avem de a ne lupta. Atunci când vom vrea să avem o imagine de sine pozitivă, așa cum am descris-o și o descrie cuvântul lui Dumnezeu, și realistă. Primul obstacol cu care ne vom lupta este subaprecierea. Discutam cu cineva care mi-a spus că a lucrat în construcții și spunea el când am ajuns în echipa din construcții, toți își băteau joc de mine. Toți încercau să-mi demonstreze că nu sunt bun de nimic. Că nici măcar de ajutor nu sunt bun. Și a durat doi ani de zile lupta aceasta, încât la un moment dat a trebuit să renunț pentru că am acceptat ceea ce mi-au spus ei. Cum spuneam înainte de multe ori părinții, fără să-și dea seama, în momente de stres și nervozitate, rostesc cuvinte peste copiii lor, tu nu ești bun de nimic, tu vei fi o haimana, un ștrengar, tu vei fi și cuvinte negative pun peste copiii lor. Și vrea în această dimineață, dacă ca și părinte ai făcut lucrul acesta, să vin înaintea Domnului și să spui, Doamne iartă-mă, cer ca puterea acestor cuvinte să fie rupte și fiul meu și fica mea să fie liber de puterea acestor cuvinte, pentru ca identitatea lui să fie cea reală. Nu cea distorsionată care a venit datorită acestor cuvinte de subapreciere. Poate profesorii te-au suprapreciat. Și n-au știut ce iaste în tine, ce a pus Dumnezeu acolo. Ei s-au uitat la note. Ajută-ne, Doamne, orice cuvânt de supraapreciere pe care îl primim, orice atitudine de genul acesta, să o respingem. În numele lui Iisus Hristos să punem deoparte și să nu intre în gămălia noastră, să nu intre în gândurile noastre și la sistemul rațional al nostru, ci să fim curățați de orice gând, de genul acesta negativ, și să spunem Domnului, Doamne, orice gând îl fac rob ascultării de Tine. Îl supun binecuvântărilor tale. Al doilea obstacol este nesiguranța. Vedem în orice se întâmplă în jurul nostru pericol și privim situațiile în modul cel mai negativ. De aceea suntem fricoși, de aceea nu ne asumăm riscul, de aceea nu vrem să creiem ceva nou pentru că ne este frică, de aceea nu putem să ne schimbăm pentru că nu avem această capacitate datorită nesiguranței în care ne aflăm. Când tu ai aceste versete pe care le-am citit și care ne spune cu toată certitudinea că nimic și nimeni nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, de unde această nesiguranță? E clar că nu vine de la Dumnezeu. E clar că diavolul folosește ca o armă împotriva ta să-ți distrugă identitatea. Da. Nu accepta această nesiguranță. Da. Competiția și compararea cu alții. Te uiți la televizor și vezi cum sunt modelele. Vedetele. Ca să mă căsătoresc, ar trebui să fiu și eu fel. Și apoi nu mai poți dormi noaptea, că tu nu ești ca și vedetele acestea. Că tu ești unic. Că Dumnezeu te-a creat, că Dumnezeu are pentru tine cealaltă jumătate, pentru care vei fi ajutorul potrivit. Nu încerca să te mutilezi pentru că nu vei mai potrivi acolo unde te-a creat Dumnezeu. Acceptă-te așa cum ești. Nu încerca să te compari și nu intra în competiție cu vedetele. Ele sunt așa și au devenit așa pentru că primezi bani pentru aceasta. Asta e meseria lor. Meseria ta nu e asta și dacă este, fi natural. Așa cum te-a creat Dumnezeu, ești frumos. Dumnezeu are unicitatea și binecuvântările Lui pentru fiecare din noi. Un alt obstacol foarte puternic sunt experiențele noastre negative din trecut. Ai încercat și n-ai reușit. Lucruri pe care... Tu credeai că ar trebui să reușești. N-ai reușit. Și aceasta ți-a tăiat elanul în în tine. În loc să înțelegi că fiecare eșec, fiecare cădere este o trambulină pentru a zbura mai sus, la un nivel mai înalt, este o experiență, este o lecție pe care Dumnezeu ți-o dă ca tu să nu mai greșești. Privește în felul acesta, privește pozitiv lucrurile. Nu lăsa ca experiențele trecutului să-ți nimicească râvna, evlavia, încrederea, atașamentul, imaginea pe care tu o ai despre tine din cuvântul lui Dumnezeu, care astăzi cuvântul lui Dumnezeu ți-o zidește. Argumentat pentru fiecare din noi. Haideți să vedem câteva lucruri prin care putem să ne zidim o imagine de sine pozitivă și reală. Sunt câteva lucruri pe care noi le putem face în mod practic. Și, frații mei, stimați creștini, dacă nu punem în practică aceste lucruri, ci numai stăm și zicem, a, oh, fain a fost. Mi-am spus că o spus ceva la, la, la început care a râs lucrul ăla. Și a fost ceva extraordinar. A spus ceva frumos. Frații mei, aș vrea ca Duhului Dumnezeu să ne pună aceste cuvinte în inima noastră și apoi să ne dea voință și înfăptuire. Să le aplicăm în viața noastră. Pentru că nu predicăm aici de dragul de a predica. Și predicăm aici pentru că ne pregătim pentru luptă, ne pregătim să traversăm deșertul lumii acesteia și să ajungem la destinație. Aleluia! Crede cuvântul lui Dumnezeu cu toată fermitatea. Ceea ce ai auzit, și mai sunt atâtea lucruri, n-am eu timp să trec peste toate lucrurile care cuvântul lui Dumnezeu le spune pentru noi, ca noi să ne putem zidi o imagine de sine pozitivă și reală. Dar îți ajunge cât scrie aici, îți ajunge cât spune apostolul Pavel, dacă aceste lucruri le crezi, tu vei deveni un vultur. Vei zbura peste... Apele învolburate ale lumii acesteia, vei privi spre ele și vei zice, eu sunt la înălțime, în afara oricărei pericol. Vin problemele în viața mea. Eu știu că nimic nu mă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Eu știu că Isus Hristos este mijlocitor între mine și Dumnezeu Tatăl. Eu știu cine sunt. A doilea lucru stabileșteți identitatea ta pe baza cuvântului lui Dumnezeu și a revelației pe care Duhul Sfânt o lasă în viața ta. Stabileșteți o nouă imagine. Dacă până astăzi nu ai avut această imagine, când vei ajunge acasă, aș vrea să iei o foaie de hârtie și numai din pasajul acesta, fără să știi tu ce, să ții cont de ce am spus eu aici, cere Duhului Sfânt să-ți vorbească și să-ți spui, Doamne, spunem cine sunt. Da. Și scrie acolo, cine ești tu în Hristos? Și apoi spune, cred lucrul acesta și această imagine rămâne identitatea mea, indiferent ce vor spune alții. Da. Al treilea lucru, definește scopul vieții. Fii foarte clar și concis unde este locul în care tu te simți acasă. În care nu e străin, în care nu ești musafir, în care ești acasă. Unde te simți tu că poți lucra la întreg potențialul tău? Discutam cu cineva, privind calitatea de membru al bisericii noastre și spunea, Doamne, primul lucru pe care m-a frapat pe mine, este prima mențiune care este scrisă în condiția de a fi membru al Bisericii Salem. Și anume, fii sigur că Dumnezeu te vrea aici. Că nu tu vrei, că nu alții te vreau, că Dumnezeu a stabilit pentru tine locul acesta. Riul acesta în care să parcurgi ca un pește în largul tău și să fii eficient, să, fii, să te poți dezvolta și să poți realiza tot ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru tine. Stabilește-ți obiectivele și scopul vieții tare cât se poate de clar. Și după ce le vei termina de pe pământul acesta, stabilește-ți obiectivul care, care este destinația ta, unde vrei să ajungi. Fii pozitiv în declarațiile pe care le faci. Ai atâtea motive să fii pozitiv. Ai atâtea cuvinte pozitive pe care le poți folosi. Încearcă să elimini. Negativismul din declarațiile tale. Cinci. Folosește-ți imaginația în declarațiile tale, pentru că imaginația este o putere extraordinară care acționează asupra voinței și îți dă înfăptuirea. Imaginează-te că te afli în fața unei ciocolate În care se arată alunele crăpate, în care este un băiețel la care îi curge ciocolata pe lângă bărbie și stai și te uiți la acea ciocolată. Ce se întâmplă? Imediat încep să-ți imaginezi gustul alunelor, gustul ciocolății. Îți imaginez că în momentul în care vei mușcați va curge și ție ciocolata. Și devine o forță irezistibilă care îți mișcă mâna șoiei. Și, și după ce o ai în mână, zici: "N-am să mănânc, mă îngrașh. N-am să mănânc, mă îngrași. Nu-i bun pentru mine, e rău pentru trup, îmi place, dar nu vreau să o mănânc." Și în momentele imediat următoare, îi vedea că desfaci pachetul și zice, nu mă bucată. Nu mă bucată. O lasă ți o bucată. Și după cinci minute, mergi și ei a doua bucată. N-ai vrea tu să te uiți la pachetele lui Dumnezeu, care El le-a pregătit pentru tine. Și să înțelegi tu ce se ascunde în spatele acestor afirmații biblice. Să încep să-ți imaginezi cum este să trăiești un om cu cetățenie a cerului. Un om care este copilului Dumnezeu înfiat cu drept de moștenire egală cu Iisus Hristos. Exact. Cum este să trăiești pe pământul acesta ca un om care are deja proprietăți în cer, nu pe lună, exact. în cer, în prezența lui Dumnezeu. Nu acolo unde nu-i sigur că este viață, ci acolo unde este viață din belșug. Tu ai deja proprietăți acolo trăiește, imaginează-ți lucrul acesta și aceasta îți va da putere să acționezi. Decide să lupți și să respingi orice atac împotriva identității tale. Decide orice vorbă, orice declarație, orice lucru care a fost rostit peste tine și în viața ta să-l respingi. Și să spui cu toată credința, rup puterea acestor cuvinte negative din viața mea. Și apoi decide să acționezi pe baza identității tale în Isus Hristos. Fiecare moment să-L trăiești sub imperativul acestei identități în Isus Hristos. Nu știu dacă am fost destul de clar. Nici nu mai vreau să clarific lucrurile. Ce vreau să fac este să ne verificăm fiecare din noi și să vedem ce imagine de sine avem noi. Este imaginea noastră una negativă? Să înțelegem, ea trebuie să fie pozitivă. Este imaginea noastră realistă? Să înțelegem, ea trebuie să aibă argumente. Și în această dimineață ți-am dat argumentele clare, care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu, care este da și amen. Dacă încă n-ai încheiat legământul cu Dumnezeu, dacă încă n-ai făcut botezul în apă, dacă încă n-ai certitudinea că ești un copil al lui Dumnezeu, astăzi este ziua în care poți să decizi prin credință să-L primești pe Isus în inima ta. Și să spui, Doamne, vreau să-mi schimb identitatea, vreau dintr-o identitate negativă să am o identitate pozitivă. Vreau, Doamne, ca viața mea să fie o viață binecuvântată, să fiu un moștenitor a tot ceea ce Tu ai vorbit de la Avram și până astăzi. Să fie valabil pentru mine, nimeni altul decât Tu în mod personal. Pot să decizi lucrul acesta. În această dimineață, aș vrea să te provoc și fiecare din cei care nu ați avut o imagine de sine pozitivă și realistă. Aș vrea să stați înaintea lui Dumnezeu și cu toată tăria și cu toată credința să rostiți înaintea Domnului declarațiile voastre. De a-l primi pe Isus Hristos în inima voastră, de a-l primi pe Isus ca mântuitor personal, de a-l primi pe Isus ca mijlocitor între tine și Dumnezeu Tatăl, de a primi această identitate nouă în Isus Hristos. Dacă este cineva care vrea să acționeze deschis înaintea lui Dumnezeu, și să spună, Doamne, vreau o identitate nouă în Tine. Vreau astăzi să închei acest legământ cu Tine. Vreau astăzi să fiu realist în afirmațiile pe care le voi face de astăzi încolo, că sunt un copil al Tău. Dacă este cineva și vrea să facă lucrul acesta, își vrea să ridice mâna. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Haleluia! Duhul lui Dumnezeu te cercetează și aș vrea să înțelegi că declarațiile tale sunt foarte importante. Poate că ai mai rostit această rugăciune, dar astăzi rostește această rugăciune în deplină cunoștință Că Domnul este Cel care îți dă dreptul acesta să te numești copila Lui. Și identitatea ta să fie o identitate nouă, să fie pozitivă, să fie realistă. Dacă mai este cineva vreau vrea să ridice mâna sus. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să rostim cu toții, inclusiv cei care au ridicat mâna sus, înaintea lui Dumnezeu. Următoarea rugăciune. Aș vrea să rostiți după mine. Tată din ceruri, declar în această dimineață că eu cred că tu existi. Cred că Isus Hristos a murit pentru mine. Pentru păcatele mele, păcatele mele. Și, prin Hristos, și prin jertfa lui Iisus Hristos eu sunt iertat. Eu sunt curățit. Eu sunt curățit. Te, chem Te chem în această dimineață ca mântuitor, ca mântuitor. Al, sufletului al sufletului meu. Fii mijlocitor între mine și Dumnezeu Tatăl. Decid să mă las de orice lucru care nu-ți place ție. Orice, nu -ți place. orice păcat în viața mea, îl în aduc înaintea, ta. El aduc înaintea ta. Și ta și cer iertarea ta curățirea ta de orice consecințe acestor păcate. Doamne, dăm o imagine de sine sănătoasă. Pozitivă și reală, pentru că vreau ca viața mea să fie schimbată. Fi Domnul vieții mele, fi călăuzitorul meu, mă predau ție cu întreaga mea ființă. Ajută-mă să trăiesc ca un copil al tău, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Haideți să-i dăm toată lauda, toată cinstea și toată gloria lui Iisus Hristos.